جاءت قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين واكزا مجدي وافخى طلب الوداع على قلبي لك ما يا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 Kjo është mësimi dytë në temë në tonë për qështje në imanit edhe të kufrit Edhe në këtë mësim dhe shpjegojmë shkurtimisht Po them shkurtimisht dhe më nësëpse është pa mundu që kë shpjegojët këtë qështje Në imësim gjusë more Besimi i ehli sonetit dhe gjematit në lidhje me qështje në imanit edhe të kufrit Qështë imani të këhli sonet dhe gjematit edhe qështë kufrit Dhe dhe dhe shirojë për jushë këtë pasyren, në cila në ndodhën tërë kolona, imani si përse e hlisonet dhe grupe të humre të keni për para jush, sëpse në do përqendrojme të, të kato tematika. A të këtë thunë të dhe në farë e hlisoneti, në më në kam të reguar në më thënë posh termit e hlisoneti, se qërë beson e hlisoneti në lidhje me qështën e imani dhe të kufrit. Dhe rreth të të rëtullohë në më thënë bised Se pari, e, imani në koptimin gjuhësor, do të thotë nërëbisht e li krarë, do më thonë pranimi, do më thonë të pranoshë të vërtetën. Kyush imani në koptimin gjuhësor. Edhe për këtë, do më thonë jetarët kanë të rëgurë, do më thonë ato rëgumendit dhe veta, dhe shekullisem të mi ka folu shumë gjatë, nuk do zjatëm i të lëgjesë, sepse nuk në alion koha. Ndërsa në koptimin e shëriatit, <clears throat> Imani është e përbërë nga dy pjesë të pandashme, që janë fjalët dhe veprat. Edhe fjalët ndahen në dy lloje ose në në në dy kategori edhe veprat gjithashtu. Për ne kanë thënë dijetar, domethënë që imani përbëhet nga fjalët dhe nga veprat, nga fjala e zemrës dhe nga fjala e gojës dhe nga veprat e zemrës dhe, dhe veprat e gjymtyrëve. Kto janë pjesët e imanit. Për këtë që ka thënë menin e qaim el-juzie, Allahu më Allah shëroft, ka thënë këtu është një, do të them, një rregull tjetër që thotë se imani përbohet nga fjalët dhe nga veprat. Fjalët janë dy lloje, fjalët e zemrës, do të them që fjalët e zemrës është besimi, edhe fjalët e gojës, që është shprehja e fjalës së Islamit ose është hadithit të Islamit. Dhe puna është dy lloje gjithashtu thotë. Puna e zemrës që është njerëti dhe ihlasi dhe puna e gjymtyrve. Të njëjtën gjë gjithashtu e tregon dhe shehull Islam ibn Taimie thot për bazave të ehnisunedit është që feja përbohet nga fjalë dhe nga vepra. Fjala e zemrës dhe fjala e gojës dhe vepra të zemrës dhe vepra të dhe ndoshta vepra të zemrës dhe veprat e, e gjymtyrëve. Dhe djetarët ka rëndë dakord për këtë lëjë përkufizimit imani Të gjithë djetarët e islamit Betfel se lefët ka rëndë dakord për këtë përkufizimit Dhe këtë lëjë e ka ndërit reguar dhe më tonë shumë djetarë Për i tyre dhe më tonë nga mëtë herëshmit Kemi ma në Bukharion I cili thot kam të kuar më shumë se një mi Njërës të ditur Nga Hijazi, nga Mekka, nga Medina, nga Kufa, nga Basra Nga Wasit, nga Bagd i kam të kuar e ta në kohët të ndryshme, në etapat të, në të ndryshme, etapat të ndryshme, i kam të kuar e ta për rreth 26 vjetë, në këto vëndi që përmandin për dhe dhe të gjithë thoshin, e të gjithë thoshin që feja është fjalë dhe vepra. Gjithashtu, në dishka tjilë ka tërguar edhe e buzura arrazi dhe buhatim arrazi. Thoshin që të gjithë këta dohën gjithë djetarët që ne kemi të kuarë, Në besonin se imani përbëd nga fjallë dhe nga vepra, shtohet dhe paksohet Të një të një gjithashtu ka të rëgurë dhe ishak i bërrahoj O si ishak i bërrahoja, si që të thonë në djetar të haditit Thoshti që sahabët dhe tabinit dhe djetar që kanalu për styre të gjith Thonë që besimesh me fjallë dhe me vepra, shtohet dhe paksohet Askush për e tyre nuk karënë në kontradit për këta Këta i gjmaën gjithashtu e ka të rëguar edhe Ebu Orbejden Kasimin Ibnus Sallam, në libër në vetë që fletë për imanin. Basi ka të rëguar dhe mu thënë emrat e djetarëve që e kanë këtë dojbë besimi, ka thënë të gjithë këta thonë që imani është fjalë edhe veprashtohet dhe pëksohet. E, e thotë këj është mendimi i hehlisunetit të cilin e, ne e zbëtojmë sototë. Edhe ashtu diçka të ngjashme u ka treguar edhe Imam al-Baghawi në librin Vetsh ar-Husna. Gjithashtu diçka e tillë e ka treguar edhe Ibn Abdul Barr, ku thotë ka rënë dakord, ka rënë dakord dietarët e fiku dhe hadithit se imani është me fjalë dhe me vepra, dhe se nuk ka pun pa niyet, dhe imani shtohet edhe pakësohet. Më shtohet me pun mirë dhe paksohet me gjunafe edhe të gjitha punë të mira, të këne quhen iman. Kjo është fjale, në më thonë, në Ibnu Abdelberrit, një, një, një të njëtë njashme këta, në më thonë, këta i gjmaa ka të reguar edhe Ibnu Kethiri, gjithashtu e ka të reguar edhe Ibnu Rajab el-Hambeli, gjithashtu e ka të reguar, në më nën, ka të reguar Ibnu Ibn Kethiri, dhe Ibnu Rajab i qëtë dy nga imam Shafiu, që imam Shafiu, ka thënë, se djetar Punët janë pjesë e imanit Gjithashtu të gje ka të reguar edhe Shekullisajm ibnut e imi e nga imam shafiu Thot kemi të reguar Shekullisajm ibnut e imi e nga imam shafiu Se i ka të reguar që Dhe ka thënë në limëve të lom Ka thënë që ka rëndakort sahabët Dhe të bjëjnë dhe ta që ka nërdu pas tyre Të cire në ne kemi të kuart Ka rëndakort që imanish Me fjallë dhe me vepra Edhe me njet As njërë për e tërë nuk v Gjithashtu diçka tjetër ka treguar edhe Muhammad ibn Ujariyye at-Taberi dihetar nga dietar mënddhë të fsirit Gjithashtu këtë ka treguar edhe është transmetuar nga Imam Ahmëdi e ka transmetuar djali i tij Abdullah ibn Ahmed në librin e vetë Sunne ka treguar nga shumë dietarë dhe nga babai i babait i ka përmendur këtu domethënë emrin emrat të shumë dietarëve të cilët të gjithë thoshin që imani është një fjale me vepra një të njëjtën gjë ka treguar gjithashtu edhe rrzaqes Sanani Të të kam të kuar 72 djetar Të të gjithë thoshin imani është me fjalë edhe me vepra, shtohet edhe paksohet Kështu që të gjithë këta Të gjithë ta ka rënda kort Që imani është me fjalë edhe me vepra Josti që thonë grupët e humbura Në mërgjit kam përqëllim të cilë thonë imani nuk është me vepra Fatikisht dënë që të të fymë të me Vëjë momentin shodë të shpikojmë të gjithë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 Por sa më ke detajet e kësaj, domethënë, por prome më shkurtimisht nga një argument për secilin projtoj detajeve. E them që i marrim probën në katë pjesë në formë të detajuar nga fjala e zemrës, nga puna e zemrës, nga fjala e gojës, nga puna e gjymtyrëve. Për sa i përket parës, fjala e zemrës Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an. Fa duson hurrat, walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, nuk, nuk ju ka hyr besimin në zemër. Megjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala ja hu rrasul la yahzunka alladhina yusari'una fi al kufri lëdhine, qalu, nabi, efuahi, molimtu, min alladhina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum O ti dërguar mos u shqetësojnë ato atë cilë shpejtojnë për në kufër ata atë cilët thonë me gojë besuam por nuk u kanë besuar zemrat e tyre kjo tregon domosdoshmërisht që besimi është me zemër në janë të qarta argumentojmë ndem shumë ta për ligjë, po nuk duhet zihatemi sepse nuk ështëu domosdoshmë thjesht qëllimi. Gjithashtu, pjesa e dytë është të Allah, ta shprehesh me gojë. Foth Allahu subhanahu wa taala qulu amanna billah, thoni besuam në Allahun. O muzelinëna. Përsa më ketë se çështja vëlla, më thon drejtë është shumë problematikë puna e muzikës, a? Unë nganjëherë spolet edhe do flas gjithmonë për do çështje. Nuk më më spole dhe dhe mos nuk është ashtu që duhet ta na shkaluar. Muzika është fylli i shejtanit. Edhe në të gjithë duhet që të heqim muzikën në, në celular tan. Kudo që të jemi, e jo më pasën e Shtëpinë e Allahut. Kjo është Shtëpia e Allahut. Nuk lejohet normalisht domodin që në Shtëpinë e Allahut të dëgohet fylli i shejtanit. Nuk lejohet as dikundi, por në Shtëpinë e Allahut as akoma dhe me rënd. Pasaj më rënd. Pastaj mos fol më pas kur bëhet fjalë për çështjen e namazit kur i namaz, njeriu duke këndu Kur'an, ka rast vallaj që ndonë qëllon që imamit duke këndu Kur'an, vjen edhe domthonë bie fylli shejtanit edhe nuk nuk di njeriu kët dgjoj, a dgjojn fyllin apo dgjoj imamin. Nuk e dgjot atë imamin nga nga zëri i lartë që ka celulari. Pra kjo lëgjet mundu të jetë do të bëhet domthonë edukat ek ne. Celularin ose mbajnë heshtje ose hiqat fyllin shejtanit. Se nuk dëleot. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sallam ka treguar në hadithën e saktë ka thënë jam urdhëruar që i luftoj të luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë të dëshmojnë domthonë tash të shprehim në gojën e tyre që nuk ata adhurojnë ti për inshallah dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam është dërguar i Allahut edhe të kryejë namazin termi zakatin. Kështu që kush nuk e shpreh shahditen me gojën e tij duke pasur mundësi, domthonë ka mundësi të shpreh, nuk e shpreh, ai nuk është musliman as nga jashtë, as nga brenda. Tot shejኹ listen timë mirë, thot, thot shpreha dy she hadeteve, domethë she haditet, domthon të dëshmosh dëshmin e njësimit për Allahun dhe të dëshmosh dëshminë profecisë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Qush nuk i shpreh këto dy she dy she hadete, thot duke pasur mundësi ai është mosbesimtar, thot dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë muslimanat, kështu thosht shejኹ timë. Edhe ky thot është kafir në zemrën e tij edhe në gjendjen e tij të jashme të këselefët e umetit dhe të këdjetarët e umetit. Kjo është feletit. Edhe kjo dhe mund duke të qartë një argumentat. Edhe këtu ka një është një qështë që duke pas parasysh, kur të mishë për së qërojmë. Kur themi dhe mund që një të shprej shadet, nuk emi për qëllim që njëri u thjeshtë të tregoj atë që ka në zemër në ti. Por, qëllim jë është një që njëri u të shprej sh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 Por tha çfarë u ndalon që të më ndiqni mua. Dhe këtë lloj gjëje do më ka treguar Sheikhul Sa'id al-Tinimi e edhe Ibn Qayyim. Thotë se erdhën te mië erdhën disa xhifut tek profeti Sallallahu Alaihi Wasallam dhe i thanë dëshmojmë se ti je profet. E thotë megjithatë këta nuk u bën musliman thotë me këtë lloj dëshmie që dhan fat. Sepse ata nuk e dhan, ata e dhan këtë sepse këta e dhan këtë në formë, domethënë tregimi, domethënë treguan çfarë kishin zemrat e tyre. Domthonjë që ne jemi të sigurt se ti je profet. Edhe atë u tha profetit sallallahu alejhi dhe selem, pse nuk më ndiqni? Tha, "I thon, kemi frikë nga çifotët." Këto për kësaj kuptohet që thjesht njohja e vërtetës ose tregimia se ç'i njeh nuk quhet iman derisa njeriu ta shprehë atë në formë kërkimi, domthonjë unë kërkoj që të bëhem musliman më të kësaj. Kjo ndonjë dot jetë e qartë. Gjithashtu diçka të tillë ka treguar dhe në tejm në librat e Zadul Maad është në gjashme, këtë du, du të jetë e qardëm hëndë për ne Edhe diska tjetër një dhe me qështën e shprejhës Kanë thënë djetarët e hënë sunetit që njerë ju Hynë në islam mant shahadetit Edhe kjo është tërguar në argumentet e sakta Edhe profetis salav selë mua përnon të islamin njerëzë Kura ta hynë në islam duke thënë shahadetin E thoshtë jam urdhruar të luftoj njerëzit dhe i së të dëshmën shahadetin në i hadith kuzën të e tërësimtë janë ato dheysa dëshmohesh hadetin të fal namazin dhe zekatin. Kështu që njëri për hyrjen në fe i mjofton shahdeti, ndërsa pasoi vazdimësia e fesë normalisht ka kushtet e veta. Kë do do të bërt dallimin ndërmjet hyrjes në fe dhe vazdimësisë së fesë. Hyrja fe në Islam më bërt nduket dëshmohesh hadetin. Kurzë vazdimësia e fesë, pas ka kushtet e veta, do thën prej kushteve do të thonë se njeriu të falë namazin për kushteve që të pornoi, domthonë, të, domethënë, të largohet nga çdo lloj gjeje e cila ia prish Imanit që quhet pori domthonë të kundëve të, të, të, të i manit. Dhe kjo është njësoj si çështja e martesës. Nëse një person porumtortohet. Ai më çon quhet i martuar, quhet i martuar duke bërë aktin e martesës. Në bë kuym pasi bëra aktin e martesës e la fen islam. A mund vi njëri thot këtu po ky bëra këtë në martesë dhe pse la fen këtu domthon ky quhet domethën e quhet i martuar. I themi jo, ky quhet i martuar sepse u martua, por nëse ky nuk i plotson kushtet më mbarë pa, akti i ti tij nuk vazhdon më. Ju hojë anulluar. Në Gjithashtu, nëse një person martohet, edhe mbas i martohet e divorçon gruan e tij. Tre herë. Edhe ku i thotë pse m'angrohen Hotel Maj Gronthon sepse unë kam e kam marr Mark Martesi, i them po ti ke marr Mark Martese, por ti i ke thyr kushtet për të qenë në ky akt, Martesi i vazhdûshëm tek ty. Kush që është e Islamit, domthonë ti vërtet i theme ti ke hyrë në Islam, por ti nuk ke plotësuar kushtet për të qenë, për të qenë dhe për të vazhduar në Islam. Shushet, kjo kjo domthonë është e rëndësishme sepse me këtë argumentohen, domthonë murxhijët e cilët thonë, përdesë i ka thënë shahidetë në ish musliman, edhe sikur të bëj çfarë do që të bëj. Ne i themi po, a i përdezë të dëshmën shëhadetin, a i hyrë në islam. Por, si kurse njifet hyrë në islam, njifet dhe dalje për islamit. Në më thënë bast kushteve dhe, dhe thënë, në tërën dalesve që kanë të reguar djetarët cilët dohen pasur parazysh. Kjo është, në më përsej, përket kësa e qështje, qësit shprejhis me goj. Përsej kemi, në të piken e tretë, që është puna e zemrës. Dhe puna e zemrës përfshin niyetin, nënshtrimin me zemrën ndaj Allahut, madhërimin e Allahut, shpresën, frikën, dashurinë ndaj Allahut subhanallahu teala, të duash për hir të tij, ullesh për hir të tij, të mbështetesh atij, të bësh durim, të kënaqësh, të mshirosh, të kesh turp. Të gjitha këto janë pjesë e punëve të zemrës. Dhe argumentet për këtë domun janë të shumë të pra këtyre është ajo që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Fela takhafuu, muhafoon in kuntum mu'minin." Mos u friksoni aty, por më friksoni mua nëse jeni besimtarë. Dhe do të thonë, fakti që Allahu Madhûr e ka kushtuar që në natyrë besimtar, me këtë lutje tregon që kjo është pjesë e besimit. Thod, nëse besimtar, ki e mua. Kjo të që nëse je besimtar, nuk i frikëve të mua. Që kjo tregon që nëse një personi, më thonë, është besimtar i plotë, me besim të plotë, ai e ka frikën te Allahu. Nëse nuk e ka besimin plot, e ka të mangët. Atëherë kjo tregon që nuk ka frikë Allahun, prandaj kjo tregon që frika është pjesë e këtij besimi. Gjithashtu një për argumente më të qarta në lidhje me çështën e imanit është hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë imani është 70 disa degë ose 16 disa degë. Më mjë e mirë atyre degëve është dëshmia e fjalës la ilaha illallah. Dhe më ulta atyre është të, të, të, të, të largosh një diçka që i mundon njerëz nga rruga, edhe turpi është prej këtyre degëve. Ky hadith është shali shumë i bukur sepse ka përfshir të treja gjërat e besimit. Ka përfshir, domthonë, shprehjen me gojë, ka përfshir veprimin me me me, me gjymtyr, ka përfshir gjithashtu edhe punën në zemrës, sepse të thuash la ilaha illallah është shprehje me gojë, ndër kaqyt profeti sallallahu alajhi wasallam tek dek të besimit. Gjithashtu të largosh një gjë që mundon nga rruga, kjo është veprim, edhe kaqyt profeti sallallahu alajhi wasallam tek dek të besimit. Gjithashtu edhe turpi qi është prej punëve të zemrës. E ka thënë edhe profeti sallallahu selam për dekvet e besimit dhe kjo tregon domthon se domthon duhet patjetër që njeriu të ketë im, që të ketë iman, duhet të ketë punë të zemrës. Sepse profeti sallallahu ka treguar që kjo është prej dekve të imanit. Kështu që, që domon imani përbohet nga gjithashtu edhe nga puna e zemrës. Dhe e katërta është janë punët e gjymtyrëve. Punët e gjymtyrëve këtu është problemi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 i fut punën tek besimi kurse murxhet i nxjerrin punën për besimin dhe nuk i e konsiderojnë punën e gjymtyrëve pjesë të besimit. ndërsa përsa i përket punës së zemrës, do të thonë ata janë disloloj sepse ne do të trajtojmë shohun mësimet e ardhshme sot mbasën shohun se nesër që murxhet janë tre grupe. edhe disa prej tyre do të thonë nuk i fusin as punën e zemrës tek besimi, por quajnë besim vetëm njohjen e zemrës dhe kjo domethësi siç kanë thënë si dietarë, kjo është një humbje e qartë. Ndërsa ata të cilët i fusin punën të zemrës në besimin, e thonë që puna e zemrës janë pjesë e besimit, duhesh për Allahu, lutesh për Allahu, duhesh Allahun, duhesh dërgojnë Allah, sallallahu alajhi wa sallam. ëh ti e sinqertë, nëse i fusin ato punë të besimit, thonë këto janë pjesë e besimit, ata e kanë të domozoshme të fusin në punë të gjymtyrëve, siç thotë shekhur semtimi, sepse puna e zemrës janë të lidhura ngushtë me punën e gjymtyrëve. Dhe domodin argumente domunin janë të shumta për këtë çështje, por një argument më të qartë është ajeti që ka thënë Allahu Subhanallahu Teala në Kur'an: Innamal mu'minuna alladheena amanu billahi rasuli, tabu, wa rasulihi thumma lam yartabuu wa jahiduu biemwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaa'ika hum as-sadiqoon. Faut besimtarët e vërtetë janë ata që besuan Allahun dhe dërguarin e Tij, më pas nuk dyshuan, dhe luftuan me pasuritë e tyre, të me vjetën e tyre në rrugën e Allahut, këta janë të vërtetët që besimtarët e vërtet janë ata që tregon pastë cilësitë e tyre. Dhe një përcaktim i kush është që ata veprojnë, domthonë, luftojnë me pasuritë e tyre dhe me, domthonë, veten e tyre në rrugën e Allahut. Dhe kjo tregon domosht që besimi i vërtet, besimi i plot për bëhet nga vepra. Nga veprat e gjymtyrëve. Sikurse e përmendun gjithashtu edhe në hadithën e mësipër, që largimi një gjë që të mundon nga rruga, të cilën e quajti provëdasë në deg të besimit, prfshin domthon prfshin edhe këtë domthon çështjen e punëve të gjymtyrëve në formë të qartë dhe tregon që ato janë pjesë e imanit. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë delegatëve të fisit Abdul, Abdul Qais, vot ju urdhëroi që të besoni Allahun. A edinin se është besimin Allahun? Edhe u tha bastaj të besimin Allahun, dhe të dëshmosh shahadetin, të falësh namazin, të japësh zakatin dhe të jepni 1/5ën e plashkos lufthis. Kështu që profeti sallallahu alajhi wasallam e mëjuëti namazin Edhe zekatin, edhe dhenë njit pesës, së plashës luftës, iman Edhe këte gjeka për më të jetë është të Allah në Kur'an Këthëtë ku Allahu s.w.t. Oma kënë Allahu li udhja imanekum Allahu i madhur nuk u ahum juve imanin të uaj Allahu s.w.t. nuk u ahum juve imanin të uaj Edhe këtu qëllimi në këta jetë është për, për namazin Pra ne kështu kështu e kanë shpiguar dhe më vetë profetis s.s.s. Shtreguar në hadithin në, në të Bukhariu Çikop ky ajet domethën ka ka zbritur sepse sahabët ndryshuan drejtimin e kiblës. Edhe pyetën se disa sahabë thonë si është si puna e atyre të cilët janë falur përpara para se ndryshohet kibla, a është ajo detyrë sakt apo jo? Edhe zbithë Allah këtë ajet për të thënë që nuk wa humbë Allah u humb Allahu imanin tuaj, domun nuk wa humbë u humb namazin tuaj që keni falur nga Beitul Maqdis. Ktu në këtë ajet e theqje Allah subhanahu wa taala namazin iman. O sjichë që tregon domunë që ë imani përbëhet edhe nga veprat. Edhe, si që thashtë, dhe më këtu fillon, dhe vijimi i mërgjive, sepse ata i ndjeri një mani nga veprat. Edhe, ne do të tërgojmë, dhe më në gjithashtu, dhe në kur flasim për mërgjit, që mërgjit nuk janë gjithin sojë, dhe ta janë tre grupe, edhe ka për e tëry që i fusin punët, dhe më në të veprat, por bëjnë edhe shkëputin e lidhjes sëngusht që kanë veprat e gjymëtyrve me zemërn, gjerë cilë edhe më do, do në, në, në do të vij Atër do po të thonë, po ta shikoni këtë fletën që u kam dhënë, thuhet u domethënë Suneti, tash fillim fare, imani probohet nga fjalët, nga vepra ose fjalë me gojë, besimi me zemër dhe vepra me gjymtyr. Pastaj, punët e gjymtyrëve janë pjesë e imanit. Lloji i punëve dhe janë kam të gjymtyrëve janë shtylla e imanit. Çka kanë për qëllim këto lloji gjëra? Domthonë, kanë për qëllim të çeshi që ë lloji i punëve të gjymtyrëve, lloji domthonë që të gjitha si punë së bashku përbëjnë atë që quëtë shtyll e imanit. Në më thënë, nëse njeriu nuk i ka, më në më thënë, këto punë, nuk ka asë një le punët mirë tjashme, këj person nuk quëtë besimtarë. Nuk këtë du tjetë të mund, dishka e, e qarë, du tjetë shumë në të shishme. Nëse një person, beson me zemër, por nuk kryen asë një vepër me gjimëtyrë, Ahli sunneti është me mendimin, është i me mendimit dhe kjo është akida e sunnedit që ky person nuk quhet besimtar, por quhet mosbesimtar. Edhe për këtë lloj gjëje kanë rënë dakord dietarët. Me këtë lloj gjëje kanë treguar disa dietarë. Pra i tyre ka qenë edhe është dhe Imam Shafiu. Pra i tyre është Imam Shafiu, i cili ka treguar, non në, në librat -um, e tij, e përmend më sipër që kanë thënë imani për bëhet nga tre pjesë, e përmendin ndërto të domthon edhe punte gjymtyrve dhe tha asnjëherë për i tyrë nuk vlen patjetër. E thotim Om Shafiu për këtë kanë rënë dakord të gjithë dietarët përman, e ummetit. Tashin ne përmendëm përmendim shumë e përmendim të çështjen e kanë rënë dakord gjithë dietarët e ummetit dhe me radhë ne kemi për qëllim anca gje domthonjë të themi që ky është një lloj argumentimi të kenë studentët e xhamatit sepse argumentet nisam në 3, argumentet të cilat janë autentike, Kurani, Suneti dhe Ijma'u i ummetit Islam. Kështë që kur të regohet i gjmao i umedit islam Ose i selleve një që ështje Në mëllin që kjo është argument Dhe merët si argument Dhe për desat gjithit djetarët e hësunejnë dhe gjmat Karën dhe kort që imani është pies e, Imani dhe mëni gjymëtyrve në Dhe mështë punë dhe gjymëtyrve Pies e imanit e pandashme A tërra e shetil Edhe nuk leohet që të hitet poshë kjo i gjma Kurse murgjiet Thonë Që imani nuk është sht Por do të nomë në pjesë plotësuese, disa e nxjerrin fare, disa nuk e nxjerrin fare atë, por e rëndësishme që ne na intereson këtu është se nuk mund nuk mund të në ekziston një person që të ketë domethënë iman në zemër pa pasur as punën gjymtyrë dhe këtë do t'rregoj dot rregoj më poshtë. Gjithashtu pika e tretë që tregonu tek fleta është punët e zemrës janë të domozoshme për saksinë e imanit. Edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë të gjithë dietarët e umat islami, do të them për el ehlesunnetit që pa punë të zemrës nuk ka iman. Edhe vetëni që kanë kundërshtuar këtë gjë kanë qenë xehmijet, edhe ata të cilët kanë qenë dakord me mendimin e xehmijeve, të cilët thoshin që imani është vetëm njohja. Dhe këtu fatishte kjo fletën se kemi përmendur xehmijet, edhe më thënë, do të them do të përmendim shkurtimisht inshallah në, në mësimin e ardhshëm, por ideja është e xehmijet quajnë iman vetëm njohjen e zemrës. Prandaj ata detyrimisht me këtë lëndë mendimi që thon bie në atë që edhe iblisi është besimtar, sepse iblisi injfton Allahun. Domthonë edhe faraoni i besimtar, sepse edhe faraoni injfton Allahun, sepse Allah ka thënë Kur'an për të wa jahadu biha wa istaiqalat anfusum dhulman wa ulwa. Ata të mohuan, edhe pse ishin të sigurt në vetën e tyre, në vetën e tyre, ata të, të mohuan, edhe pse ishin të sigurt në vetën e tyre, nga padrejësia edhe nga mendëmosia. Dhe kjo tregon domosë që ata ishin të sigurt në vetën e tyre, domthonë që kishin, ishin besimtarë. Kujtën këto lloj pikë domthonjë xhamiet normalisht kanë numri i humbjeve kush, të mëdha. Kush çdo kush i nxjerr punë të zemrës nga imani, ai ka humbur me humbje të mëdha. Pastaj më pas një prej pikave domthonjë e Sunetit në lidhje me çështën e çështës së imanit është që imani te e Sunetit xhamati shtohet edhe paksohet. Dhe kjo është pikë ndarëse kryesore ndërmjet e Sunetit dhe grupit humbura.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 Ata e konsiderojnë imani një gjithë vetme. Mërgje dhe khaurish, kurse e hlisoneti, thot imani nuk është një gjithë vetme. Imani pjesë zohët, ndahët, dhe mund shtohët, dhe kjo është tërguar në disa në, në argumente në Korani, shtesa imanit, si thotë lovës kërën e ta në Korani, thotë për shumë, i e zda duhe imane ma imani, që të shtohë të të të të të të të të të të të të të të të të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 Po qëllimi ojë është nuk është besimtar me besim plot, por besimi i tij është është paksuar. Dhe argumenti që nuk ka pas për qëllim Tulla e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam që ky person është i dalë nga feja, do të thotë nuk ka pas për qëllim Tulla e gjej Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam është hadithi që transmeton e Budherrit, është e Buhariu hadithi. Që Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam i thotë Budherrit që do hyjë në xhenet çdo kush i dëshmonshë hadetin. I thash dhergueri Allahut edhe nëse bëni immoralitet dhe nëse vjedh? Tha po, edhe nëse bëni immoralitet dhe nëse vjedh dhe përsëri përsëri, edhe nëse bënë mortetën në Sovjet, tha po, edhe nëse bënë mortetën në Sovjet, 3 herë. Derisa ta fund fare, edhe po nuk desh i budhëri. I tha profetit Sallallahu, i kjo tregon që i morë listi që ka besimtar, se po qëse nuk do ishe besimtar, nuk ka se të hyjë në xhenet. Për këtë arsye, domodin kanë kuptuar dietar për hadithin e parë. Kan kuptuar për për hadithin e parë, domodin që kur ka thënë profetit Sallallahu që nuk është besimtar, domodin që nuk është besimtar me besimin e plotë, por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 Ky thot ky transmetim është nga transmetimet më të hershme që na ka ardhur për çështjen e shtimit dhe paksimit të imanit nga sahabët. Disa të tillë ka treguar Abdullah ibn Rizaq al-Sanani, ka treguar Ma'mer ibn Rashid, ibn Juburejhi, Sufyan ath-Thauri, Malik ibn Anas, ibn Uyainah dhe të tjerë. Të gjitha thoshin që imanit shtohet edhe paksohet. Ë anë tjetër, për kaluar të kaluar tek ana tjetër, që mos zgjatem shumë, është çështja e kufrit. Përpikë me dhëmë të shkurtojmë sa më shumë, sepse normalishtë dhe më dhe që nuk mund të tregojshë dhe gjë. Dhe më thënë, e kunër të imanit është kufri? Imanit dhe thotë besim, kurse kufri dhe thotë mohim. Si kurse imani është me fjalë edhe me vepra, gjithashtu edhe kufri është me fjalë edhe me vepra. Kjo dhe më thënë, është një qështë i për cilën karënd dhe kortë gjithu me të islamë. Karënd dhe kortë edhe këtë llojje këtë rënë dakord, domthonë dhe kanë treguar disa dietarë për tyresh Ishaq ibn Rahawi, Muhammed ibn Suhnun, së, edhe të tjerë, të cilët gjithë, domthonë gjithë kanë rënë dakord dhe thonë që imani përbohet nga nga fjalët, nga veprat gjithashtu dhe kufri mund të bëhet me fjalë edhe me vepra. Jo si shton në grupet e humbura, domthonë murxhiet, më të cilët thonë që kufri është vetëm në zemër, kurse veprat janë vetëm tregues për kufrin. Prandaj domthonë Një prej rasteve më konkrete që tregojnë për këtë çështje është çështja e Shahris sallallauhi dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam. Një person që shpreh me gojën një, një fjalë që është fyërje në Shahri për Allahun dërguar i tij sallallahu selam, kjo është një formë kufri. Për këtë ka rënë dakord të gjithë dietarët e Islamit, dietarët e selefëve që ai person që e shpreh këtë fjalë ai ka bërë kufrim me gojën e tij, edhe normalisht i përdersa ka bërë kufrim me gojën e tij, ai ka dalë nga feja. Kurse, domthonë në grupet e humbura thonë që ky nuk ka bërë kufr me gojë, por kjo fjalë goje tregon që ai ka kufrin në zemër. Domthonë ka bërë domthonë në theja, fjalë goje vetëm tregues. Dhe kjo ka një lloj, domthonë ka një, õshtë, øsh, õh, kjo është ky fjalë është tregues për diçka tjetër në të, të vërtetë, për një lidhje me këtë besim që kanë këta njerëz, të, të cilët e tregojnë domthonë që fjalët janë vetëm tregues për atë që në zemër dhe nuk kanë në të vërtetë kufrin vetvete. Mi po nëna interesant është që për treguar domthonë që Kufri është edhe me vepra edhe edhe me gojë edhe edhe me edhe me fjalë edhe me vepra, sikurse domthonë këtu është besimi i Enisunedit. Me, me me vepra domthonë është kjo. Pra ky ty gjithashtu është që është e qartë, është një personi që i bie i bën shesh dhe i bën shesh domthonë satujës. I bën shesh satujës, por këtë kanë rënë dakord të gjithë yjetarët e Enisunedit që kjo është kufri. Edhe kjo mëson e sheqar dhe kjo tregon domethënë në formë qartë domethënë që kufresh gjithashtu dhe me vepra sigurisht asaj edhe më fjalë. Gjithashtu e han soneti e besojnë që gjunaqërat që njësin Allah subhanahu teala nuk dalin nga feja për shkak gjunafe të gjunafeve të tjera përderisa këto gjunafe nuk janë kufër. Domethënë nuk del besimtar i një feje me çdo lloj gjunafi që bën. Por dal nga fe vetëm me disa lloj gjunafsh të cilat janë cilësuar në Kur'an dhe në Sunet që në kufor. Por nuk dal me çdo lloj gjunafi si thon xaharixhet, të cilët thon çdo lloj gjunafi të nxjerr nga feja. Ehnë Suneti thon kështu. Gjunaqtarët që ninësin Allahun janë të rrezikuar të dënohen, por janë në mëshirën e Allahut dhe nëse dënohen nuk janë të përyshur në zjarr. Ka argumente për këtë shumëta. Për argumente më të qarta hadith janë hadithët e shefatit, të cilët janë hadithë mutawatira. Dhe hadithët e shefatit çfarë trgojnë? tregon që Allahu subhanahu teala do nxjerrë imandë shëfatit në xhennemi shumë njerëz gjunaqësh. Edhe do të difuzin në xhenet. Dhe kjo tregon që ata janë besimtarë, sepse në xhenet nuk hyjnë vetëm së besimtarët. Dhe kjo tregon më që ata janë besimtarë edhe pse janë gjunaqësh, për këtë arsye ne themi që gjunaqëshët jo të gjithë janë mosbesimtarë. Mosbesimtarësh vetëm ai gjunaqari i cili bën atë llogjunavi që është kufër në fenislamë, kufërsin e shprehur në Kur'an dhe në, në Sunet. Arde dhe ne, në më thënë, besojmë që gjunafqarat janë në dëshirë në Allah, po të dëshirojë Allah, subhanu ta le më shironë, po të dëshirojë i në dëshkojë. Në për këtër e argumentët gjithashtu është dhe e, hadithi që fletë për zekatin, që të regojnë që e person që nuk e për zekatin, do në dëshkojë ditën e gjukimit me pasurin e ti. Në një ditë qërësa 50.000 vjetë, pasen fund, në fundë, në fundë, kur të mbarojë logaria, Do shikoj rrugën e ti për në xhenet ose për në xhehenem. Kur tregon profet osein që do shikoj të rrugën e ti për në xhenet ose për në xhehenem, kjo tregon më që ky personi që nuk paguan zakatin dhe pse pa bërë ti gjuna kaq të rënd, ky mundet të tin xhenet, domthonë që është pesimtar. Dhe pika e tie të më mbrapa është, është e pamundur që njeriu të ketë besim në zemër pa kryer asnjë vepër të mirë me gjymtyrë dhe sa i shprehim pak mosipër, sepse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 rregullojnë qimtyrën. Nëse nuk rregullohet zemra, nuk rregullohet qimtyra. Domthonë nuk ka shans një person që një person të jetë i shtur nga anë jashme edhe zemra e tij të më rregullt. Edhe argument është ky hadith. Kurse argumenti i dytë është argument logjik është shembulli i thotë një person. Ti thua ti thua një personi a ti po jashtë kaën zjarr? Po ti po jashtë kaën zjarr. Atë ky ky person ka dy mundësi kundrejt fjalës të tua ose do ta besoj fjalën tënde ose nuk do ta besoj. Nëse ky do ta besoj fjalën tënde që ti thua që ka rënë zjarr, minimumi që jasht do bëja i, minimumi ç'është, që ai do dalë për jashtë për të siguruar në më vërtet ka rënë zjarr apo jo. H? Po që sa ai do të fillon të dyshom pak të fjalë ato të shkojnë të sigurohat. Nëse është i sigurt, kur ti thua që ka rënë zjarr dhe kujdeso vjen në spije, do marr planin dhe ikim në Evropë. E, e qartë.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 për arsyet argumente që treguam dhe do të thon për vetë do të thon natyrën e njeriu se si e ka krijuar Allahu subhanahu teala njeriu që nuk ka mundsi një person më që ky do të mos bëj as lloj pune të mirë kur ai do të thon ka besim në zemër sepse besimi normalisht e nxit njeriu për këtë arsye dhe shekullt e mia umer të gjithë më mund si argument të çështën e punëve të zemrës grupeve të humbura u doshën atyre Ju thoni që ai që një fshollor besimtar, ai pranoni punë të zemrës apo jo? Edhe nëse ata doshin po i pranojnë punë të zemrës, atë u thoshë dakord. Punë të zemrës do të kesh frikë Allahun. Atë ka mundësi që një person të ketë frikë Allahun kur ai zbëna si punë mirë për Allahun? Ka mundësi një person të ketë frikën Xhanemi kur ai nuk largohet fare nga Xhanemi? Normalisht ai nuk ka mundësi të ketë këtë lloj frikë, domthon se fjalët që thon kanë frikë është gënjeshtër në të vërtetë. Po mund ta pretendoj një person me gojë te munafikë ato të poroshin që kanë frikë Allahut. Në po flasin në të vërtet, a qe besimtar apo qe kuaj s'ka as edhe puna të zemrës. Domethënë, nëse nuk ka punë të zemrës, ai është qe besimtar fare. Nëse ai ka punë të zemrës, duhet patjetër që të ketë punë djymtyrëve. Po qjesë nuk ka punë djymtyrëve, atë nuk ka si të ketë as punë të zemrës. Edhe këto argumente pordotë shpesh shihim se janë të mirë kundë murxhive, të cilët nuk i punonin punë të zemrës, edhe kundër atyre që i punonin. Kur ndodhej nuk i pranonin thoshë përdesë nuk pranonin punë të zemrës, dhe kjo është shumë e qartë. Kjo është shumë e qartë. Edhe madje ka treguar shekullit të imtë mije që ata persona të cilët nuk pranonin punë të zemrës, thonë se ato nuk kanë prej besimit. Normalisht kanë thënë që kjo lëgjë është një humbje e qartë dhe dietarët kanë pasqyrë në xehmiet për këtë lloj arsye, i kanë qituar qafira. Sepse kjo rrjedh për iksaj do të thonë që i blisësh besimtar. Niko që Allahu i qituë qafir. Kështë që pa tjetër që janë detyruar grupe të humrat që të parënoj punë të zemrës e të qënë ato për e besimit. Dhe për të se qënë për e besimit, ataj janë detyruar që të parënoj dhe punë të gjimëtyrëve sepse nuk kam mund si një person të dojë Allahun edhe më zbë e zja për Allahun. Nuk kam mund si një person këtë frikë për e dënimit edhe më zbë asë një gje për të rujtë për e dënimit. Dhe shemull e shemull që u të regoha Dhe pika e fundit, të qështja e imanit në lidhën me akidën e nësunejt, është që muslimanët nuk janë të barabart në imanin e tyre dhe asë në thelbi në imanit. Edhe këtu dhe mund fillon e jo humbja e murgjive, se pësa ta që a thonë, edhe khaurit gjithë. Thonë besintaret janë të barabart në imanin e tyre, gjithë. Pësa besimit dhe është një gje vetëme. Kurse disa murgjit të tjerë, prej, prej tyre dhe murgjit që janë bashkohorë, Thonë, jo, ata nuk janë një soi, por janë vetëm në thelbin e imargjënia një soi. Është bërthamë që ndodhet në zemër i imanit. Apo, në të janë edhe i nuk ka një soi. Edhe këto lloj fjalë nuk kanë i dhënë madh me fjalë murrëqe të mparshme që thon njerëz janë një soi në imanin e të tyre. Sepse ata përfiturojnë që njeriu të ketë sadopak iman në zemër edhe pse nuk ka asnjë punë të jashtme. Ky lloj përfityorimi i ka bërë ata që thonë që domosdhem imani që është në zemër nuk shtohet duke paksohet dhe ky është një lloj minimumi pastë cilë njërin u çot besimtar. Edhe e përfiturojnë që ky minimum mund të ekzistojë pa pasur asnjë lloj pune jashtëme. Kurse e Iniciuneti thotë që muslimanët janë barabart, në në në në imani, të barabartë në imanin e tyre dhe as në thelbin e imanit, por kundra ai shtohet dhe paksohet gjithë. Kurse te grupet e humbura, iman nuk shtohet, do paksohet ose shtohet do paksohet, kurse thelbi i imanit nuk shtohet, nuk paksohet. Kto do të djesh patjetër te grupet e humbura. Ose gjithë janë nuk shtohet, nuk paksohet. Ose thelbi imanit nuk shtohet nuk paksot Këtë dhe gjeshë dhe të në të në mërgjit pashkohor E kanë të në gjehe Kjo është shkurë të mishë të ghezër A kidja e eh nësë me dhe gjëmatën Në lidi me qështën imanit më dhën, shkurt, mse, Në më dhe jemë pjek të i bje shumë shkurë Për asyët dhe nëse Në mërë ishtë koha mëroj Edhe nuk është mundu gjithë të zhjadën në shumë Qështë në mërështë اماني والماني عن معنى الوفا يا نضاب الله ان حل القبر واللفاد محلقا كالطير في جو السماء يطر القلوب اريجه قد فاح